هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي قوانا بعزم الابات وقوانا <تصفيق> تسامى وخلى المنامه ده العمر يمضي ورا من حراما العمر يمضي بسم الله الرحمن الرحيم لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره wa naudhu billahi min shururi anfussina wa min seyyi'ati amalina meyahdi allahum fela mudilla lah wa meyudlil fela hadiya lah ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala rabbuna fi kitabihi Ya ja, ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Zaista zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala koga naš gospoda napravi put uputi, zaista ju puče a koga ostavi u zabludi neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti Sljedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammed alaihi salatu wa salam posljednji Allaha poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao svojoj plemenitoj knjizi Ovi koji vjerujete bojte sa Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu rahmetullahi warahmatullahi wabarakatuh. Zahvanjem Allahu Jalla wa'ala wa koji nas je ponovo sakupio i okupio na ovom mubareć mjestu da nastajemo govoriti o njegovim veličanstvenim i lijepim imenima. Prošri put smo govorili o tri velika Allahu Jalla wa'ala wa imena a to su Al-Gafir elogafur, elogafar. U značenju imena na naš bosanski jezik onaj koji mnogo prašta. Ili drugo značenje, a mi smo spominjali značenje prošlih put detaljno, drugo je značenje onaj koji prikriva i sakriva grijehe svojih robova od drugih stvorenja. Kazali smo značenje u jezičkom, zatim kada se odlasi na Laha Tebare Kevetala i naveli smo dva ploda spoznaje ovih imana koja se manifesti u životu čovjeka jednog muslimana. Večeras ako bude nastavljamo govoriti o veličanstvenim Laha i Tebare Kevetala imenima iz prostog razloga što postoji mnogo, mnogo, mnogo plodova koji se ne mogu pobrojati koji proizilaze iz ovih veličanstvenih Allahovi tabareka ve ta'a lijepih imena Zato već aras koji ćemo prvi navesti jeste da spominjanje ovih velikih Allahovi tabareka ve i imena <clears throat> i svatanje i razumijevanje njihovog značenja budi sreću u srcima jednog čovjeka jednog muslimana daje mu nadu jer je spoznao gospodara Allaha ovim savršenim svojstima i lijepim menima da je on taj koji mnogo prašta. Pa zamislite svakog pojedinca, koliko očekuje to Allahu u Tebare Kvetana milost makfiret, oprost od Allaha uzvišenog. Kada pogodate u čovječanstvo kroz istoriju koliko su ljudi imali nadu u Allahu oprosti i milost. I pored toga što su radili mnoge vrste grija, najveće grije. Radili su i činili širk Allahu subhanahu wa ta'ala. I pored toga su opet očekivali i šekivali neki lijep završetak i da će nam dobar i lijep način okončiti, odnosno da će život nakon smrti biti za njih. Naravno, mnogi oni su zavarali, jer nisu shvatili istinski i na pravi način značenja ovi veliki Allahu i Tabarake wa ta'ala imena. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj premeni toj knjizi kaže وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ wa وَآمَنَا وَعَمِلَ صَالِهًا ثُمَّ احْتَدَى Allah subhanahu wa ta'ala nego vještava, ukazuje i opisuje svoju neizmjernu milost i o veliko ime da je on taj koji mnogo prašta svakom onome koji se pokaje Zatim počne raditi dobro dijelo, počne raditi dobro dijelo i nakon toga ustraje na pravom putu. Ovo je ukratko značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala imena Elokafur. Znači, od svakog odna se traži da kada se pokaješ za učinje grije koje se učinio, nadaj se da će ti Javla Đelešanu oprositi zbog toga što je obećao da takvima oprašta ali nije samo kazati Astaghfirullah i nakon toga ponovo se vrati svom svakodnevnom životu. Nego nakon toga da se popraviš, da budeš bolji, da se primijeti na tebi trak pokajanja, da se zaista kaješ i vraćaš zbog onoga što se učinio, a tražiš oprosta od uzvišenog, velikog, najvećeg, onoga koji je jedini zaslužan da bude obožavan, da ti oprosti bojeći se i strahujući od njegove kazne i te ne kazni za ono što si učinio. To je pravi stikfar, prava teba Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. I ne samo to, kada počneš raditi dobro odjelo radi Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, da ustraješ na tome. Da ne dozvoliš ti šeitan zavara. Da njegove spotke slijediš, pa da padneš na ispitu. Ali, i nakon toga nemoj da ideš u očaj nemoj da gubiš nadu u Allahov rahmet i njegov, njegovu milost i makfiret, nego Allah ti daje drugu šansu. Ponovo zatraži oprost. Ponovo većaj Allahov Subhanahu Atala se nećeš će vratiti na to što si činio. Zatim ćeš naći Allahov Subhanahu Atala koji ponovo oprašta takvom rogu. I tako sve dok on bude griješio i sve dok bude taj rob tražio oprost, naći Allahov Subhanahu Atala da će mu opraštati ali mora biti redoslijed, da se pokaješ, pa da ustraješ na dobru, da ustraješ na dobru, da budeš na tom pravom putu, pa ako se desi, da te zavara, ponovo se vrati. A ne Teuba, Bože moj, gospodaru mojo, prosti mi što sam učinio, pa nisi mi izgovorio, ti se vratio grijev. Prošli put smo ukazali i kazali šta su učinjaci, kazali da i to izigravanje sa propisom teube i da je to izigrava je sa uzvišenim gospodarom Allahom subhanahu Subhanehu wa ta'ala Ibnu Kajim Rahim Allah je kazao Allahu opraštanje grijeha svojim robovima je njegova velika dobrota i milost koju ukazuje prema njima znači da Allah جلشانه, oprašta i svoje velike dobrote i milosti prema, prema robovima I kaže, on Subhanahu Wa Ta'ala je novisan od bilo čega, od bilo koga od stvorenja. Zatim kaže, on nema nikakve koristi što njima oprašta. Allah nema koristi što oprašta stvorenja, nikakve. Zatim nakon toga, jer njemu ne šteti njihovo nevjerstvo. Znači, koliko god ljudi bili, u nepokornosti uzvišenom Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, Koliko god odbijali njegove naredbe, to Allahu subhanahu wa ta'la nešteti. S druge strane, koliko god je on opisao sebe, da mnogo prašta i da svima prašta, nema nikakve koristi od toga. Zatim kaže Ibnu Kajim Rahimahullah. Nedih im, kaže, oprašta i straha od njih. Znate, danas kada neko priprijeti i zaprijeti, učiniš mi nepravda, ja sam jači odnosu ti nepravdu, jačim sa o tebe, ti, Abibi, ne želiš da uzvratiš istom mjerom i straha od mene, jer ću još više ti nanijeti nepravdu. Zatim, ne želiš da se požališ nekome, zato što se opet bojiš da ću ja doći. Nego ćeš kazati, ja sam to zaboravio. Ja sam to zaboravio. A Allah te bare kevetala kada oprašta, ne oprašta i straha od stvorenja. Što se boji nekoga nego iz svoje neizmjerne dobrote i milosti prema, prema stvorenjima. Zatim kaže, ne opraštaj im i zaborava prema njima, da joj ne odlobila gafinu, da joj ne maru i zaboravu prema onome što oni čine, pa da on zaboravi i ne odlobila, kako su ga židovi opisali, nakon toga da ti pređe preko tvojih loših dijela. Ne. Načela Allah Subhanahu Wa Ta'ala ne opraštaj niti i zaborava, Zatim kaže niti iz bilo koje vrste nemogućnosti. Allah dželašano ništa ga ne spreča. Nije u nemogućnosti niti znači uz, iz straha ili slični situacija. Allah subhanahu wa taala oprašta i, i svoje neizmjene dobrote i milosti prema svojim stvorenjima. Pošto pa so zamislite kakav je naš Gospodar koji toliko oprašta ne traži zauzrati od nas ništa. Osim znači da se iskreno vratimo njegu. Allah Jalašanova kaže, jer Ibnu Kajib nastavlja pa kaže On kada oprašta, oprašta isključivo što je silni i moćni. Što je silni i moćni. A pogledajte šta mu je dokaz. Dokaz mu je govor Isa Alihissalam kada je kazao i dobio Allahu Subhanahu wa ta'la za narodni kada je trebala da se spusti Allah otebarak i va tala kazna. Zatim kaže Isa alaihi sallatu selam Allah je lašan u kranicu pa kaže in tu azzibuhum fa innehum i ba'duk Ako ih kazniš gospodaru, zaista su oni tvoji ili tvoja stvorenja, tvoji robovi. Imaš pravo, znači vlasnik ima pravo da radi što hoće. Onaj koji posljeduje te robovi, ima pravo da radi što hoće s njima. Allah te bareke vetara ima, znači to istinsko pravo jer je on Malik. I Malik i Malik, istinski vladar svih stvorenja. I ima pravo da radi šta hoće. I pogledajte i sa Reslatov da na početku pojašnjava ako i kažnjiš, pa zaista su oni tvoji robovi, imaš pravo da radiš šta hoćeš. Zatim kaže: "Wa in taqfiru lahum, inna ka anta al hakim." Ako ih oprostiš, Zaista si ti silni i moćni. Kaže jedno Kaj je odjeve bilo znači po našem od Hikmeta mudrosti da dođe zaista stigao Fur, Furun Rahim, onaj koji mnogo prašta i koji neizmjerno milostiv. Alella dešano ovdje ukazuje i ovaj ovaj koranski ajat završava da je on silni i moćni. Ivnuk Kajim kaže znači kada oprašta da to proizilazi iz njegove veličine, moći i snage, jer je on zaista u da kazni, ali i svoje neizmjerne milosti prema njima ne kažnjava, nego oprašta. S druge strane, iz svog apsolutnog znanja o njihovom stanju, znači vlađeršanu zna i posvjedio znanje o svim stvarenjima, šta čine, šta rade, ali opet znači moćan i snažan i jak, da ih sve kazni, ali to ne čini iz, iz kog razloga, kaže, svoje apsolutne i potpune mudrosti? Znači, posjeduje mudrost i posjeduje znanje i moć, jačinu da kazni, mogućnost da kazni, ali on ne kažnjava zbog dobrote i milosti prema njima, kako je Ibnu Kajmi na početku znači pojasnio. Zato kaže na kraju, gospodaru moj, ti ne opraštaš osim svojom velikom oči, potpuno mudrošću i znanju. I to je naš gospodar Alatebare Kevetala. Mogućnosti da kazi svakog nasilnika, svakog bogovnika, utreptaju i manje i brže od toga. Ali Alatebare Kevetala to ne čini. Zato što daje mogućnost, daje mogućnosti i pruža šanse svim stvorenjima. Ma u kakvom halu bili. Ma šta činili? Ma koliko velike grijehe činili, Allah Subhanu, Atala, svima njima daje šansu, pruža šansu i želi da se pokajne. Očekuje od njih to. Al su ljudi ti koji nepravdu čine prema sebi, odbijaju, odbijaju znači Allahovu Tebare Kevetala milost, koja je, znači takva da pruža svoju ruku milosti, i u toku noći i u toku dana, da svakog onoga koji, koji je Sao griješio Allahu te bare kvala njegovom pravu. Svaki od nas ima mogućnost do nekog trenutka kada duša krene da izlazi iz našeg tijela. Do tog trenutka bi bi svi mi imamo šansu. I zato trebamo tražiti istikfa i molite Allaha te bare keva da nam oprosti. I nema insana ma u kakvom halu bio da sam sebi kaže mašao kako sam dobar ili da ga neko pohvali, nema insana da je bezgrešan. Nema insana znači da ne griješi. Ko se vam danas u ovim tješkim trenutcima fitne i iskušenja? Prije svega znači fitna u dunjalučkim problemima, zatim fitna u vjerskim, zatim fitna koja nas občužuje u gibetu, nemimetu, u potvaranju. Da li si sa ovima, da li si sa onima, znači šeitan na mnoge načine djeluje i želi da te pokvari, da te zavede i da budeš od njegovih sjedbenika. Njegov cilj na dunjalu je, brate, da nije sam u džehennemu. On želi što više ljudi da zavedi. Želi što više sjedbenika da nađe. Pa nemoj misla ako si izgovorio šehade da si sačuvan toga. Ako si počeo planja da si sačuvan toga. Nije, brate, nego si još više izloženi njegovim napadima. Jer kuća koja je pohabana i razvaljena, šeta nema što da radi kod nje. Nego radi kod onje kuće koja je, znači, ukrašena imanom da takvu osobu zavede i zato nam dolazi sa novim načinima, novim metodama koji nisu prije bili poznati možda na ovim prostorima tko pa želi da među onima koji su odazvali i koji su odlučili da krenu stazom Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika Muhammeda alaih salatu selam da među njih ubaci kost da njih zavede da njih učini tim koji će jedni druge rušiti koji će jedni druge rušiti A on će sa strane samo da se posmijava i da kaže ništa drugo nisam učinio, sami se sebi zlo na njem. Ja sam samo kao u jednom što je u došlo, Etheru, da je stavio med pa su mravi i ostali došli. Znači prvo mra mrava pa je došao gušter, pojeva pa mrava i A će on sa strane posmatra. Tako je kod nas svaka riječ koju kažeš koja može prouzrokovati tako, znači opasne stvari koje su velikog i teškog završetka po svakog od nas treba što da se pripazi a smjernice najviše ima u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alihi wa sallam a posebno onaj koji je shvatio Allahova tebareke vatala imena i njihovo značenje i plodove koji pro... izlaze iz ovih uzvišeni veličanstveni Allahvi tebareke vatala imena čovjek se poboji čovjek se boji da izgovori riječ jer zna da njegov gospodar ga motri da ga prati, da ga sluša da vidi, da mu ništa toga nije nepoznat. Kako onda možeš da se... Tako, znači, sam sebi dopustiš, da spominješ braću, da obtužuješ braću, da ukazuješ na braću, da izbjegavaš braću, da ne selamiš i nazivaš selam brać, Odakle ti to pravo? Ko ti je kazao? I ako ti neko kaže, a svojim spoljačnim izgledom liči na neko ko ima neko određeno šarijasko znanje, Mi ne slijedimo osobe, niti smatramo nekoga svijetim i to nam je zabranjeno. Međutim, od svakog se uzma na osnovu njegovog dokaza i argumenta koji ne raspolažimo. A kada pročitaš kao običan musliman Kur'an i Kur'anske smijenice Habibi jezik je glavna stvar koju trebaš sačuvati, poslanica Osana i kaže garantijem ženet, onome ko mi garantije dvije stvari. Dvije stvari, da sačuvati, da će čuvati, da neće znači iskakati bez onog trenutka kada zaista treba da kaže istinu. Tada ti je pokvalio. Jezik Habibi, glavna stvar je jezik. Ko bude garantovao jezik, ko bude sačuvao jezik, sačuvat će svoju vjeru. Ko izgubi, ko izgubi, znači mogućnost da savlada, da ovlada, jezikom Habibi izgubio je mnogo od vjeri. Mnogo od vjeri. I vidjet ćemo znači su takve osobe, u većini slučajeva koje se izbjegavaju koji su nepoželji u društvima i nasjelima da, da se nađu pod onih ljudi koji zaista razmišljaju, koji su moralno uzignuti za drugi, koji žudije za ženetom i zadovoljstvom Allaha te bareke te bareke vetara. Sredjeći plod spoznali veliki Allah i te bareke vetara imena jeste da muslima Nikada ne smije dokazati i dokazivati ovim značenjima, ovih velikih imena, da mu je dozvojim da griješim. Kao što je danas poznato, Allah je milostiv, Allah će oprostiti, mogu raditi što poču. Znači to je poznato, je opće poznato u društvu, da ljudi rade, da su odali mnogim znači, vrstama grijeha i da na kraju očekuju da lađe je želešanu da im oprosti. I zato smo kazali, ovo jeste velika, velika znači nagovi, odnosno veliko Allahov obećanje i radostna vijest da on opraše, da voli da oprosti i da mnogo oprašta. Međutim, ovo ime treba shvatiti, razumijete, nako kako su razumijele prve generacije muslimana. Da jeste, obo, obećava da će oprostiti, kome će oprostiti? Da li će koji, znači, tako hrabro izlazi pred Allaha subhanova tala i prkosi sa griješenjem, ina krel ka Allah, što prosto ti kaže stagfirla, nei ti radi kad po dobro djelo, nei ti ima tragova njegovom licu, njegovih djelima i postupcima pokajanja, da mu je žao što se ugriješo Allahu te bareke vetala, da ga je strah i da živi u strahu kako će okončati na sudnjem danu. Odnosno, ko garantuje tebi habibi kad kaže astagfirullah, da će ti biti dobro što? Nismo artezile i vidjećemo njihovo učenje. Nismo ni kaderije i vidjet ćemo i njihovo i kako, na koji način smatraju ovu vrstu, znači Allahu i Tebara, kjeve tala osobina, odnosno svojstva upraštanja. Znači nismo takvi sektivi, ali smo znači oni koji zaista želimo da budemo od pravca poslanika sallahu alihi wasalam. Allah Čelešanu kaže, In te kunu saliheine, fa innehu kane lil awwabine, wafura. Zaista, ako vi budete dobri i čestiti, Allah za što vam kaže? وَاِنْتَكُونُ صَالِحِينَ Ako budete čestiti dobri prema takvima, Allah bečava pa kaže, zaista je On taj koji mnogo prašta onima koji se kaju. Allah hodba. Znači, اووابين se spominje o ovom Kur'anskom ajetu. Ko su اووابين? Ko su te osobe? Ibn Đarir komentator znači mu festir Kur'ana kaže da su to osobe koje mijenjaju svoju situaciju znači oni koji se mnogo kaju i koji traže oprosto da lađe ošan ali mijenjaju svoju situaciju nepokornosti u hal pokornosti a lađe će, kaže i obećava da će takvima oprostiti ko mijenja, ko zaista želi da izmijeni promijeni svoju situaciju koji je u bab, koji se vraća Istinskim pričanjem Alah subhanahu wa ta'ala ostavljajući ono što je činio, a čini et će ono sa čim je Gospodar te bareke vetala uzvišeni zadovoljan. A Torezak prenosi drugu predaju pa kaže od Obed ibn Merako koji kaže ubrajali smo one koji se puno kaju i koji se čuvaju odričeni grijeha da su to osobe koje kada ustanu sa nekog skupa kažu gospodaru oprosti. Razumite? Naći to su abi, oni koji se mnogo kajaju, koji traže oprostaj i koji očekuju da Allah magfirat. Kada ustaneš sa bilo kojeg sijela i skupa, kažu, "Brajale smo takve osobe da su oni ti." Kada ustane kaže, "Bože oprosti. Bože oprosti, estafhilna, estafhilna." Naci koristi tu situaciju. Mnogo se kaje, a ne onaj koji radi i čini razrad i loša djela i kada Allah će prostit Allah će prostit nego su uistinski pokajnici koji se vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala ostavljajući loša djela a čini je či, čini je či dobra, dobra djela zatim Allah Jalešanu kaže illa men zaleme thumme beddele usnem bade su'in fa inni gafurur rahim osim onaj koji nakon učinjenog grijeha, koji se ogriješi i pogriješi, pa svoje stanje promijeni i izmijeni, znači iz lošeg u dobro. Prema takvom ću ja biti onaj koji mnogo prašta i koji je sam dostan, Allah što vam kaže. Opisuje stanje ljudi. I ovo su šartovi, ovo su uslovi da bi teba bila primjena kod Allaha te barek i betale. Da zaista činiš isti kvar, donosiš isti a zatim ostavljaš loše društvo, os ostavljaš o, taj grijeh koji činiš i nakon toga činiš i počeješin pokornost Allahu Subhanu ve Taala takvi mala Subhanu ve Taala nagovještava da će biti prema njima taj koji mnogo prašta da će ima oprostiti i da je samilost rahmatafin Allah dželle şane kaže inna Allaha la yagfiru Allah dželle potvrđuje kategorički učenje Da neće oprosti to ona je kovčini shirka Allahu subhanahu wa taala. je znači neoprostivi grijeh. U kom smislu? U smislu da čovjek ustraje na shirku. I preseli u takom halov Allahu dželle shaanu na Sudnjem danu ga neće pogrešti grijeh. I biće od onih koji su vječno u đehenu. Nikada neće izaći iz vatre. te bare kota saćuan tako ustane. Znači, onaj koji učini shirka i ustraje na tome, i preselje na tome, Allah subhanahu wa ta'la tako da neće oprostiti. I pored svoje neizbjerne miloste. Takvim mala subhanahu wa ta'la neće, neće oprostiti. Međutim, zbog čega Allah zašao neće njemu oprostiti? Zato što je ustrao jednom stanju, halu, do svoje smrti. I preselio na tome, a da nije izmijenio, da nije popravio svoje stanje. Te u gom, istik faro. Naci ne možeš ustraja biti u griješenju i da na kraju očekuješ da vam akhirete i oprosto. nego moraš mijenjati zmij svoj stanje. Ovo se prvenstvo znači misli na sve vrste griha. Na sve vrste griha koja lađela šanu će oprosti na ahiretu. Onome koji se pokajao ili znači mimo shirka onaj koji dođe pred Allah dželal ima situaciju da je tahte mešija, da ispod Allahve Tebare Kvetala uzvišene volje, ako Allah bude htio oprostit ćemu zbog njegovih velikih djela drugih koje je činio, ili zbog nekoga ošefađija koji će se zauzimati za određen, poput jurovjesnika, poput dobrih šehida i sl. Znači neko će se zauzeti za takve pa će Allah Subhanu Vatala oprostiti. Međuteno, koji širku učini i preseli na širku, ne etić imati nikakvo vrstu zagovarača, niti tiče imati ikakvog bida, oporsto da laha, odala subhanahu wa taala. Tako isto vezano za munafike. Pogledala subhanahu wa taala e, ukazuje da poslanikovi istigfar i traženje i zauzimanje kod alaha da im oprosti nije ništa značilo. Od osobe koja je najdobranija pod raha te barek ve taala zauzima je za munafike nije značilo Allah džele shan kaže savaun alehim sejedno je znači za njihovo stanje estagfer telehum emlem testagferla dali ti istigfar i oprostraja za njih i ne činio Allah džele shan ilme icenik eder oprosti znači poslanik je traži istigfar činio za prije nego što je u od strane Allaha Tebana Kavetana za munafike. I ja, Allah Dželašanu potvrđuje da onaj koji preseli kao munafik, koji ne izmini svoje stanje, ne popravi svoje stanje, nikad Mlad Dželašanu ono neće oprostiti. Zato pogledajte kako je opasno preseliti fakom s licemijerstvom u srcu, dijelima, postupcima. Jako, znači, popu širka. Pogledajte, širka Allah Dželašanu neće oprostiti. Isto tako on i Čak munafik će biti od onih koji će prvi pod paltu od trojice džene. Koliko je opasno. A u stvari suština njegovog života nadijavno kakva je bila. Kad su braća, on je s braćom. Tu je među nama, druži se s nama. Međutim, posle toga ode tamo da podnese izvještaj. Ovaj tu, čuo sam uvijek to, radio je to, radio je ovo. Jel? Ja, to mu je bio posao iz animacija da se pretvara kad je stogom, da je uz tebe, čim se odmakne od tebe, da iz druge strane. Odnosno, da spletkari i da živi od muslimana i njihove časte. Odnosno, radi za nakon, sve to u unovčio. Što to bi informacija. Ili, dođi da ga ljudi vidi, da ga ljudi pohvali kako je dobar. U stvaru u svom srcu on toliko odbojnosti prezir ima prema takvima. Svoj kufr i nevijerstvo i mržnju prikriva u srcu a pokazuje da je uz tebe, da je s tobom, da te voli, da te cini da te pazi. Imamo znači ove koji su potpunosti mahda, u osnovi znači monafica, ali imamo znači i koji ostaje vijernik, ali ima osobine monavika. Ima osobine licemira koji treba znači čuvati, paziti, kada govori, laži. Znači laž nije tako ja te čini isto, ali nijekom do 2-3 da budeš vječan tamo, ali uzrok da budeš ovi podređeno vrijeme tamo veliki grijem. Kada obeća, što uradi? Danas koliko nas ima tako? Samo obećamo, samo obećamo, samo obećamo. Što od toga učinimo? Što toga ispunimo? Sve to prekršimo. Kad ti se povjeri nešto, ti to iznevjeriš. Sve su to osobina Biblije, munafika, lice, mjera, koje čovjek treba da ostrani o sebi, da se trudi da nema, znači, udjela, da nema, znači, udjela. A kod boga se sve te osobine nađu, zaista je munafik. A kada analiziramo naše danas stanje, koliko jednim drugima pekljamo, koliko jednim drugima lažemo, htje to priznati ili ne, ali činjenice pokazuju i ukazuju da smo, da imamo znači i takvih osobina puno kod nas. Osim prema kojima Anđelošan iskazao i pokazao i ukazao posebnu milost i rahmet, da je odlikovan među nama. A koliko možemo pokazati prstima da taj taj je čista od ovakvih osobina. Znaista je pokvareno vrijeme i ovakad ne kao vrijeme da se mi želimo na vrijeme, nego na one koji su u tom vremenu, a obnašaju ili se prikazuju kod svijetaju u svjetskim očima da su zaista veliki i dobri musmani. A u stvari, koliko su nam duše nepročišćene, koliko su nam duše u džahilijetu. Prije Bilala, kad je bio uvrijeđen debuzara, kad je kazao, zaista te vidi nas ti, sin majke crnkinje. Htio je, znači, ukazate njegovo, njegovu ulozu po davke dolazi. Bilo li bio rob? I toliko je znači on tražio riječ koju on će ga I našao je riječ. Ali poslanik a.s. dolazi rješava pa kaže ovo je budrle, zaista je tebi, u tebi ostalo osobina džehilijeta. Jednu rečenicu, reka, ono su jednu riječ. A pogledajte kako on to rješava, kako se on kajio takve osobine, kako je ono stranio od sada. Odlazi traži Bilalem, radi Oluanuhum, radi Oluanuhum. Kaže Bilalem, oprosti mi što sam kaznu, kaj ja sam to davno kaže oprostio. Međutim, ono ostaje na tome, nego spušta svoje lice, kao asfam poslanika sa oselem, na pustinski pjesak i kaže stavi svoje stopalo na moje lice. Predostranem tu osobinu koju je vidio poslanik da je ostala osobina dželijeta u njegovim prsima da to viš, nikad se ne desi, da ne izlati više, da nekada eh, to je moja uzrećica, ostalama žehlijeta. Danas kada čuješ braću, kada znači počine da govori, da kazuje, govori nekim riječima koji su zaista veliki znakovi žehlijeta. Pa brate, nemoj, to maka je ostalama uzrećica. A sahabi su to, znači, na ovakav način ostanjivali. Na ovakav način. Pogledaj. A koliko mi danas povrijedimo našu braću većim riječima od ove riječi. I ništa kodak se ništa ne desi a da ne govorimo potvorama i lažima pro nevjerama ili prodavanjem odrijeđenih, odrijeđenih osoba drugim za ono što malo vrijeme. Krv je velika i na velikom položaju kod je lažan, znači na velikom položaju većem od rušenja Kaabe. Da gledaš kako se Kaaba ruši, čas muslimana je veća. Veća od toga. Zanim se danas kada je došao neko je počeo čupati kamen po kamen iz kabe. Koliko bi to muslimana skočilo da ga davi, da ga bije, da ga protjera. A muslimani se vrijeđaju svugdje. Gotovo da nema društva i sjela i mjesta da se muslima ne vrijeđa, mi nište. A kada kaba se ruši, Subhanova, kaba se što bi već ko smak svijeda da je počeo. Koliko mi nismo svatli prioritete u vjeri. I osnovne vjere, A oni koji su shvatili te osnove i čast, smo se manak živjeli svakim životom kao što smo naveli zači Ebuzara i Bilava, i ostali Ashaba, to obradstvo koje je bilo među njima, da danas mi pričamo, pripričavamo i vidimo samo u knjigama da ima i da postoji. Međutim, u našim sjelima, našim zajednicama, našim mjestima puno toga nedostaje. Zato trebamo raditi na tih stvarima, da se izmenimo, da se popravimo, da budemo, da budemo bolji. Allah Đarašanu, Kada govori o munaficima i njihovim osobinama, ukazuje da oni prije svega nisu imali ih o svojim dijelima. Nisu bili iskreni. I to je ono što je najveći problem i Bela je bio kod njih. I danas. Kod znači ih hlas, glavna stvar, ili od temelji stvari da bi ti dijelo bilo primjeno, je iskreno s tu ime Allah i lalajšan da radi i drugo da je tu u skladu sa šariatom sa onim sad će mi došao poslanik sallallahu a lalih veseleme neš izmišljati i badete neš biti pametni ne, ne nećeš se smatati da su kućeni od poslanika resa veselama sahaba i koji su izlijedili pa ćeš kazati ovo može, ovo ne može ja mislim da je ovo dobro ne bi trebalo, ne šariat je na ačiku potpunjen na velikom hađu za vrijedje poslanika sallallahu a lalih veseleme je me kmel, eh, kmel to lekum di Danas sam vašu vjeru u upotpunio. Nema se više što tu dodati i oduzeti. Vjera u upotpunjena. Allah je zaštano potpunio vjeru. Tvoje da slijediš. Ti si opovezno da slijediš, kur ani sudet poslanika sa osebe. Ne da oduzimaš i da dodaješ u tome. I, kada to budeš sprovodio, da budeš muhlis, da budeš iskren u tome što činiš, da radiš to radi Allaha, ne radi ljudi, ne radi džemata, ne radi nekog imena džema što predstavlja i zajednica. Habibi biskut subradi Allahu jazak shano. Nema da te vodi neka stranka. Stranka može biti u smislu džamate, govorim kao džema stranka, džema da bude sredstvo da dođeš do velikih ciljeva, do velikih ciljeva. A ne znači da bude ti to ono koje je sa mnom uzmene i moje, koje na drugoj strani nije, znači uzmene protiv mene, je. nije svatio, nije razumio. To su načini dolaska do određenih ciljeva. Suština treba biti ista. Isti treba biti cilj, a to Allahu te bareke vetara zadovoljstvo i večna kuća Džennet. Steđanje poslanika i ljubav Habibi za mene želim da budemo uz poslanika u Džennet. Zaneželimo da budemo u društvu Abu Bekra, Omara, Osmana, Alija. Zaneželimo da budemo u društvu svih plemenitih ashaba i svih oni koji su isledili. Zaneželimo da svi mi Bošnjaci i muslimani budemo u Džennet. Habibi pravi vjernik, kristinski vjernik želi svima drugim ono što želi se Na takav način trebaš da budiš, ne da budiš, da misli ženet je za 10 ljudi, 15, 20, 30, ne, takav ženet ne postoji. Znači ženet za tako mali broj ne postoji. Poslanji ga opisuje, na dan kada bude ulazio, kada bude halku ženetski vrata pokucao, pa kada čuvar bude opitao ko je, reče ja sam Muhammed, zar ste stigli, jesmo, ženetska vrata se otvaraju kaže je poslanisa Oselem štokovi, jedan štok i drugi razmak, razmak izmeš toga je meka i tamo šan, šan. Kaže, tog dana, na tijim vratima će biti ogromna gužva. Ogromna gužva. Od koga? Od sjedbenika dženeta, znači stavonika dženeta, koji trebaju da uđu, koji iščekuju ulaz, biće tolika te skoba i gužva na ulazu tih vrata. To neće biti desetine ljudi, stotine ljudi, će biti mnoštvo ljudi, koji će iščekivati pravi, istinski vjernici do uđu u džene. Ali nije će ući u džene, tada bi bi onaj koji bude imao spora sa svojom braćom. Dok ovi se budu gurali, da uđu, drugi će čekati ponovo, da li će ovdje to prostiti ili nije će. Ono što je pričao iz ovdjeđa, što ga je pokrao, sakrio, iznevjerio, prenevjerio i ostale stvari. Dok one oprosti, nije ući. Neće će ući. ući. Jesi spreman da budeš? Ovi koji će se gurati, ili ćeš oni koji ne znaju kako su z Ili će ući, ili nije I što je to na svijesti čovjeka, pojedinca muslimana, što želi na ovom svijetu? Kakav mu je cilj? Što želi? Koliko je svijest svega ovoga? A mi, draga braćo, treba da radimo na tome da svijest naša bude veća. Da ljubav prema Allahu bude veća. Ljubav prema poslaniku da bude veća. I ljubav prema sjedbenicima poslanika da bude veća. Da voliš ljude radi Allaha subhanu wa ta'ala. Da mrziš ljude radi Allaha subhanu wa ta'ala. Da voliš ono što Allah voli, da mrziš ono što Allah mrzi. Ako Allah voli vjernika, obaveza te voliš vjernike. Obaveza ti je da voliš ono što Allah voli, a ne što tvoj čejf i prohtjevi zagovaraju i kako ti određuju pravac tvojeg života. I da voliš muslimana onoliko koliko se predržava vjernika. Kada ga vidiš da, je, da čini određene stvari koje su suprotnosti, Kur'ana i Sunnata bi prezirili tu stvar ali prezirali ličnosti. On ješ uvijek siman, treba da ga voliš i cijeniš i ali Ako prezirješ ono djelo koje ono čini i trudiš da ga posavjetuješ, da ga vratiš na pravi put, da mu ukažeš da ti je teško to vidjeti, doživjeti, ali trajiš metode koje su najbolje da ga popraviš i vratiš na pravi put. To su pravi istinski borci za din, za vjeru i na ovim prostorima u čitom svijetu. A ostaviti ga u halu, još ga više potopiti da se on sam topi ili ga nazivati različnim menima i nazima da se još više udalji, odnosno da se počinete još više vrijeđa ili proziva na ono neke određene načine i to nije način liječenja. Mi s ove metode imamo u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alihi vseleme i onih prvi generacija muslimana sa kojima je Allah subhanahu wa ta'la ta zadolji. Ništa treba iznišati o plodu. Sve je zapisano. Samo treba čitati, treba pitati i sve te metode ćemo naći s koje ćemo kogu da poprijeti stanje, stanje znači nas ovdje u našem prostorom Bosni i Hercegovini. Allah Jelashanu kaže Illa alazine tabu wa aslehu wa a'tasemu billahi wa ahlesu dinehum lillahi faula ike ma'l mu'minin Onaj koji hoće da bude u džematu vjernika, istinski mu'mina, pravi vjernika treba da vidi značaj u kuranskog ajta. Gdje si, šta si kos. Allah Jelashanu kaže Illa alazine tabu O simoni koji se pokaju. Istinski pokajanje učini lahu te bareke vetana wa aslahu i poprave svoje stanje, sva djela, svoj hal, zatim kaže wa atasse wabilla. Zatim čvrsto se uhvate za lahu te bareke vetala uže, za Kur'an i Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme wa akhlasu dinuhum. Zatim postanu iskreni u potpunosti U ispovjedanju vjere je Allah u tebareki znači kad si je prihvatio, možeš biti muhlis. Zatim kaže Allah šan, fa u laike ma'al mu'minin, i takvi će biti u društvu vjernika, takvi su znači uz vjernike. Onaj koji nijema ove osobine, takav nije znači niti od vjernika, niti uz vijenike. Niti od vjernika, niti od... A šta očekuje mu'mine? Allah džele shan pla je završava. Šta očekuje istinski vjernike? Kaže vam Subhanu wa Taala: "Wasau fayati Allahul a, a Allah džele shanu će dati velike nagrade pravim istinskim vjernicima. To je ono što očekuje vjernik, istinskog pravog mu'mina. Ako želiš da budeš od njega i da budeš uz njega, teuva bi. Prvo je teuva, zatim da propraviš, izmjeni svoje stanje, da budeš daleko bolji, zatim da se prihvatiš Allahovog puta, <clears throat> onako kako On traži zahtjev od tebe, i suneta poslanika, sal salim, i da budeš muhlis na tom putu, iskren, da sve što činiš i radiš, da radiš Tjelađe Lešanu, možeš biti u kategoriji s A onda Tjelađe Lešanu kaže na kraju, šta očekuje iskreno i pravi vjerni. Allahova znači velika, velika je nagrada. A Avima, to je nešto neopisivo, ne nepojmivo što očekuje vjernike u ženetu. Šta god da si čuo, tamo je veći, tamo je bolje, tamo je uzvišenije. Uši što nisu čule, oči što nisu vidjele, mašta što nije mogla dokušti pomisliti. Što god da pomisliš, a Bibi tamo je bolje, tamo je veće. Tamo su nagrade, one prave i istinske koje očekuju, a Bibi vjeri ga. Ne nekoga ko hoće ovako, hoće onako istinskog pravog vjernika koji živi život koji Allah smanuva tala odredi u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem to su pravi istinski mukmini takvi mogu očekivati da uđu u dženet bigajri hisab bez obračuna svi mimo njih su pod velikim upitnikom pod velikim upitnikom svi muslimani svi oni koji griješe i velike grijehe rade svi su pod upitnikom nikome ne garanti uspjeh U uspjeh od Allah dolazi garancija za mukmina. pravog istinskog vjernika koji je predan Allahu te Hrtao 24 sata. 24 sata je predan, razmišlja Allahu o velikim nagradama, strahuje od kazne. To je njegov put. Gleda dobročinjstvo čini vjernicima da im pomaže. nači sveno što su osobine vjernika, to je mukmin. Punog i potpunog imana. Sve što mu nedostaju tih osobina, on je napis. On je nepotpunog imana. Ne može, znači, biti istin onaj koji je prednjačen drugočinistva i onaj koji, jel, uradi jednu ili dva dobra djela u toku dana. Kako će biti istin? Odnosno, kako će biti isto nagrađen jedna kategorija i druga kategorija. Zatim Allah Ćelašanuhu kaže إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَيْ يَشَا Allah Ćelašanuhu neće oprostiti da ono mu se širk čini, nikada. Ali će oprosti, ono što je manji od toga, ma dune naraka, ono što je ispod, ispod širka, nije znači na nivou širka, a to su su ostali gdjezni. Po većinu su znači i mali širki ostale stvari. Mada ima znači učenjaka koji kažu nema razlike mali i veliki širk. Šefeuzan ne pravi razliku između malog i velikog širka. Zato znači treba kažeš na ozdu bila majke mi, oca mi i slično da budu je svjestan da ako naučeni shtelbu i pokajanje za to da možeš biti od onih koji koji će biti u vatri vječnoj. Nač ima oni koji smatraju učenjaka da mali shirq je poput veliko, sve što nazvaš shirq ne shirq. Međutim, ja vam kažem da ispravnije mišljenje većine učenjaka koji pravi razliku između malog i velikog da ne spada uz našu podavu prednju velikog velikog shirka će biti vječnu vatri. I ovdje znači stavehli sunnete kako smo kazali, da Ehl Esunat vjeruje čvrsto, znači oni koji slidaju poslanika nemaju novotarije znači, u svom pravcu izljeđenju, oni vjeruju da onaj koji preseli, a činio je velike grijehe, zinalčio, bludničio, pio alkohol i slično, kraj, ako takav preseli, a nije kazao, Bože mojo, prosti mi, kajem ti se, iskazao pokajanje, izmijenio i promijenio svoje stanje, da još uvijek ima nadu na ahiretu, kada budu stvorenja proživljenja da mu Allah Subhanahu ta'laj svoje nezmijene milosti neoprosti, ne svima, neko pojedincima od njih i to kome Allah bude htio, Meješa kome Allah bude htio, što znači s druge strane nikomu ne garantuje da će biti od onih kojima će Allah oprosti, nema garanta a s treće strane kada se pogaju dokazi velike su prijetnje za svako navedeno djelo od kebaira, velike griha da će biti osnovnika vatrina, znači tomu je prijetnja kojom Allah Tebare Kvetala zastrašuje prijeti oni koji čini velike grije. Što znači da jom on pod prijetnjom, a s druge strane nikomu ne garantuje da će mu biti oprošten. Nego ima jedan vid, znači doza nadije da će Allah Tebare Kvetala oprosti na ahiretu. To je jedno znači svata njehli suneta. Nismo znači poput oni koji smatriju da čovjek koji učini veliki grijeh, a ne pokaje se i vrati sa glasom na nevo, će biti od stavonika vatre poput koga poput, Džehmi'a ili poput, znači, e, Mo'tezila, koji na Dunjaluku ga ne su stavaju niti u vjernike, niti u nevjernike, na Hiretu su odredili gečnu kuću, Džehme'a. Znači, ako se, ako se ne pokaje. Zatim sljedeći post poznan ovih imena jeste da se opro za učenje i greh isključivo tražio od Allaha debarik. Znači, ne postoji stvorenje, ne postoji insan, damo kaze so prostimi ono što se čini prema Allahu te bare ketan ode pokornost nema kod nas niti efendija niti hođa niti mama niti učenjan niti alima da ti neko može učiniti oprost i oprostiti ono što se ogrešio prema Allahu svima da da njegovo pravo ne postoji takav postoje samo osobe koje te mogu usmjeriti na djela koja ti mogu pobrisati tvoja loša loša djela koja si činio Uz uvijek da tražiš isključio oprost od Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pogledajte jedne prilike, znači kada su bili dovedeni za robjenici poslaniku salallahu alihi veseleme, došao jedan čovjek poslaniku i kaže Allahume inni etubu ilajk, gospodaru moj, zaista se kajem tebi, o tebe oprost tražim. A zatim kaže u nastavku, uvela etube ila muhammeda, a ne kajem se niti tražim oprost od muhammeda ila islamesu. Zarobljenik je došao pred poslanika. Sam sam. Ko su zarobljenici su? A čovjek gdje je spozvan, znači nema vjeri. Ali izgovara u tom trenutku je velike riječi. Bože moj, ja se tebi kaim i o tebe oprostno tražim, a o Muhammede, o tebe ne tražim, oprostanica se tebi kaim. A kaže poslanik sa strana, pogledaj mjesto poslanika. Znači, kao poslanik koji je o Kako je na kraju završao? Podučava umet, da je ova osoba spoznala Laha Điršanu, pa kaže, Ars el hakqa li ahli za istayon spoznao kome istinski pripada pravo oprosta Allah subhanahu ta'ala niko drugi ni ustanshe albani kaže hadis radostje znači da jedini ko oprašta od koga se traži oprosta za učinje grijehe Allah Allah te bareke, te bareke te zato Allah dželalu kaže wa ahli at-taqwa wa Zaista je Allah Jalešanhu jedini dostojan da ga se stvorenja plaši. Jedini dostojan. I iz druge znake, on jedini prašta. Ehlul mag, magfire. On je jedini taj koji je zaslužan i od koga se može tražiti oprost. Jedini je u mogućnosti oprosti. Niko drugi. Niko drugi. Znači, to je pravo Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. I zato čovjek šta god učini, traži oprosta od Allaha Subhanahu Wa Ta'ala u hadisu denesa radi Albanuhu, koji prenosio od poslanika sallahu alihi vseleme da je kazao hadise kud si djelać šta kaže. I ovaj hadis je znači hadis koji e, prije svega svako isk, istinsko muminsko srce, voli ga čuti, makar ga znao na pamet ne znam od kada. Znači nema insana da ne voli čuti ovaj hadis. Kaže poslanik sallahu alihi vseleme, prenosići govore Allah subhanahu wa ta'ala, o sine Ademov, Kada god me pozoveš zatražiš, oprostno Kaže Allah i ponadaš mi se, ja ću ti sve oprostiti i na to se neću osvrtati. Allah šano, obećava, nije poput stvorenja oprostiti, danas, sutra ti prozove, čim nešto skreni, a ja sam ti učer tu uradio, to, to. Neću se osvrtati na to. Kada ga god pozoveš, Kad tko zatražiš da ti oprosti, Allah subhanahu wa ta'la obećava da će oprostiti i neće se osvrtati na to. Zatim kaže, o sine Adamov, i da tvoji grijesi budu toliki da dosegnu nebesa. I da sama do nebesa, kaže Allah džišanu, Adami, Ada poslije toga dođeš tražeći oprost, da se kaješ, oprosti bih ti sve što se učinio. I na to se ne bi osvrtao. Zatim kaže, o sine Ademo, a da mi dođe sa grijesima koji bi zemlju ispunili. Pogledajte, ti grije. Zemlju da, da se ispuni s njima, da se popuni zemlja. Kaže, ali da mi druga ne pripisuješ. Nema a Znači, izuzer širka. Sve drugo što se učinio. Ja bi te dočekao sa zemljom punom oprosta. Makfireta. Ovo je makfireta. Allah te barekata. Zati kaže: Allah je kazao i rekao: "Ropovi moj, dozovite me, ja pozovite, ja ću odgovoriti." O hadis Buharija mu se bilježi. Nač jer dostojan. Koliko god da čovjek učini loše, koliko god da se ogriješ Allah te barekata, ako sistinski si pokaj, znači koliko god da grijesi bili veliki, do nebesa, znači da se nanizaju da popune zemlju kompletno a Bibi nada postoji, jela Želšanu je milosti toliko da je umogućio se da oprosti takvima. Ali dok budeš tražio i činio istikfar i tražio oprosti od Allaha Tebareke vatala, naćeš ga da on Subhanu vatala obrašta. Hassan al-Basir Rahimahullah je kazao, pogledajte, kaže, povećajte vaši istikfar u vašim kućama, u vašim kućama. Zatim kaže, za vašim soframa, kada sjedneša Bibi, hoćeš da pružiš ruke, kažeš bismillah, kaže stakfirullah. U smislu, znači, iskoristi svaku situaciju da kažeš stakfirullah. Kaže, na putevima, na vašim pijacama, u vašim sjelima, gdje god da se nalazite, pa kaže, vi ne znate da li ste u tom trenutku kada se Allahom makfilet ti opres pušta. Znači, gdje god da se iskoristi da kaže stakfirullah. Moćete pa vidjeti, znači, one koji su skočili i u znanju i u praktikovanju znanja, da puno puta izgovarate da nešto što son do dvorama i da neko čovjek kakvo je našao dobar pobođan da je Habibiš rešati ove stvari ove stvari znači značenje koliko je koliko je to veliko kada Kad taj je kazao Kur'an vas uputči na dvije vaše znači stvari velike u vašem životu a to je bolest i lijek na bolest i lijek Kur'an uputči na bolest i šta, šta je bolest Bolesno, kaže, vaši grijesi koje će lijeći. A vaš lijek za tu bolest istikvara. istikvar. Što znači da, koliko god smo bolesni, a svi smo bolesni, potrebni smo tog istikvara koji liječi tu bolest. Gdje koda se nalaziš, auto, voziš, u tramvaju, trolebusu, ideš ulicom, zamislite koliko se može iskoristiti vrijeme da se donosi izgovara govara ta istikva. Na kraju ćemo spomenuti koji govori o veličini tog istikvara. Zatim, neki od učenjaka prenose govor i blisa neka laho proglesnva na njega gdje kaže zaista sam ja ljude uništio grijesima, nagovarajući na grijesu. A kaže oni su mene uništili sa dvije stvari, sa riječima la, milahe, ilohva i sa istim stvarom. Znači on, njih, je uništio sa čim? Sa grijesima, nudi znači svake sekunde, znači zamislite kako je on, znači, iskručen tomi da čovjek otvori mogućnosti i opcije za novi igrije. Iako mu tekija Boga bojaza, lađe znači neku slabost gdje će mu kazat vrat, on tu radi poslušanje. Ali kako stvorenja njega uništavaju? Uništavaju ga sa riječima la ilaha illallah i sa istigmarom prema Allahu tebareke, tebareke vata'ala. Uh, jedan mu fasir u šeiri je kazao nije čudo što je karavana pronašla Jusuf Ali Isra. Bavajte te mudre iz, izreke. Kaj nije čudo što je karavana pronašla Jusufa Ali Isra. E već je čudo kada griješnik pronađe Allah Anđelašanu njegovom oprostu. Znači, znate koliko su ljudi e, ti koji su iskvarani, pokvarani nepoporne te kevetala. Pa kada je Bože oprosti Allah mu oprosti. A Jusuf Ali Isra. Ko je bio Jusuf? Jusuf bio poslanik. Znači nakon tih godina kada je bio kao dijete slijedilo je nešto što treba znači biti kao poslanik. I mi znamo kako je završio znači. On, Allah Subhanu tada se brinu o njemu. Odabrao ga, učinio ga posebnim, podario on poslanstvo. Nije čudo što je karavana njega našla. Ali je čudo kada čovjek toliko griješi pa kaj Bože, oprosti pa mala, pa mala te bareke ve ta'la, oprosti. Zatim, sljedeći put, jeste da sedbenici ehli sunneta pravca poslanika alaisalatu vasalam i ashaba koji su ga slijedili na dobru razumijevaju ovaj Allahu atabare kevatara imena onako kako treba shvatiti. Znači oni ne razumijevaju ova imena poput određeni sekti, poput Kaderija i Mu'atazira. Šta Kaderije smatraju? Kaderije smatraju, braćo, <S nope> <ini> da <communese> Allah Đelešanu neće oprostiti robu grijeh, osim ako se rob pokraje. Što bi značilo da oni uvjetuju opraštanje grijeha te u Bogu. Znači, naravno, misli se sve mimo širka. Neće kao Allah Tebare Katala oprostiti čovjeku grijeh, svijetok da učini u Bogu. Pa ako preseli na grijehu, a ni učinio te u Bogu, ostao nikaj vatra. Ostao nikaj vatra dok mu otezile, znači, e, suprotno shvataju ovo, oni čak tvrde i ubjeđenja su da Allah je na obavezan, da oprosti onome koji kaže bože prosti mi. Znači obavezuju Allaha na oprosti. Znači jedni idu u krajnost i drugi idu u krajnost, nijedno i drugo više nije ispravno. Ehre sunne čvrsto vjeruje da nije dozvoljeno i kategorički tvrde nije dozvoljeno Allah obavezati na nešto nego su mi obavezani i mi smo, znači, takvi da nam je naređeno da se kajemo i da tražimo iz tikvara. A nije Allah taj koji u stvorjenja može kazati Bože, ja traži se tražio ti ti mi oprostiti, moraš mi oprostiti. Ne no, obavezuju ga, niti uvjetuju to. I onda pojašljavaju ono što smo već kazali, da onaj koji učini oprost, nadat se čela će oprostiti mu na, na dunjaluku, a ako preseli Ako predstavl nije učinio teubu i stikvar za ta određeni igrije, nadati se i za Allahove bare koji je ta neizmjerna milosti da će mu oprostiti na Ahiretu, a da ga nije će kazniti. Iako ga kazni, iako ga kazni, kazni će ga iz svoje pravednosti, i svoje pravednosti iz Adla, jer Allah je te bare koji ta nikom ne čini nepravdno. Znači kazni će ga iz svoje pravednosti, a ako mu oprosti, oprost mu i svoje neizmjerne, neizmjerne milosti. Allah subhanahu wa ta ta'ala mnogo vijesta u Kur'anu, znači ukazuje na vrijednost oni koji traže, traže istikvar od Allaha Subhanahu Wa Ta'ala koji kaže wal mustafirina bilashar i opisuje prave vjernike, njihova svojstva, jedno od njihovih svojstva je da traže oprosta u zadnjim trećinama noći. Da je to svojstvo vjernika. Ali što prije ovoga, znači, druge osobine e, ukazuje koje posjeduju vjernici, ali jedna osobina je da oni mnogo znači čine istikvar u onim trenutcima kada drugi spavaju kada drugi spavaju oni su uposleni traženjem para, znači za svoj ha. Zatim Allah dželalühano kaže: "Kanu kalilem minel leili ma yahja'un". Joni su vrlo malo spavali pod njihove noći. Vrlo su malo spavali. Šta su radili? "Kabila saharihum yastaghfirun". A oni su značenim utanim trenucima prije zore tražili Odlagate bareke vetana i vatri va, za oprostom istikva mnogo lavte bareke v taala činio. Zati malal šano na drugom mjestu pisje pa kaže Walidina iza faahuha faahisatan au zalamu oni koji urade određeni razrad i razrotno djelo ili učine nepravdu. Au zalemu anfusahum zekeru Allaha fastagfurulizunu bihim. Ili učine nepravdu prema sebi bog je se sam prema sebi. Nakon toga, zekheru Allah, sjeti se i prisjeti se Allah, kada se prisjeti Allah i njegove veličine je festagferu, zatim odmah kaže Bože, oprosti za ovih greh koje sam učinio. odma automatski, znači vijenih pravi, traži oprostu da lađe lašanu. Zašto? Illa Allah. Ne postoji neko ko može oprostiti greh osim, osim Allah subhanahu wa ta'ala, ne postoji neko ko može oprostiti greh osim Allah subhanahu I oni nisu ustrajni svjesno na grijehe svjesno na znači, čovn nisu stali u smislu gafleta nego svjesno nisu ustaj na grijehe da znaju znači to što čine nisu svjesni toga znači ako se učini greška to i zaborava gel neko ustanja ali nisu u svijesti da namjerno čini namjerno čini grijeh aman te bareket bareket ta po radi Allaha se prinosi U onom dugom hadijesu koji govori o potvori koja se desila i kazala protiv ajše, majke, svih vjernika, žene i poslanika, sallallahu, reisale. A hadijes je dokaz da čovjek kada traži stigfar i oprosta. da prizna u tom trenutku određeni grek, da je on zaista učinio. Ja sam Bože učinio taj taj grek, priznaješ i traješ oprost od toga. Zašto? Zato što je poslanik sallallahu, sallallahu, kazao njoj u tom trenutku, pa kaže Kada rog prizna svoj grijeh i pokaje se, Allah mu ga oprosti. Buhare je muslim bilježen. Kada rog prizna svoj grijeh i Allah mu ga oprosti. Znači kada priznaš u tim te ne uzma, kad, ne da kažeš a brate ja vičer pogriješ ću radio to to. To ne, znači od ne gdje se, nego se priznaje i grijeh prema e, Allaha te bareke ve ta'ala kada tražiš oprostat, a ne da kideš ulicom da se hvališ kako si učinio grijeh. Drugi druge strane, to je zabranjeno, takvi malo neće oprostiti, kako je došao u drugom rivajetu. Kaže poslanik Salasalem, sal u mom će to biti oprošteno osim onima koji otkrivaju ono što su učinili od loših, loših postupata. Znači, bit će oprošteno u mom umjetu, osim onima koji idu javno pričaju da su učinili to i to. A danas situacija naša u Bosni, kada vidimo hal svijeta, i ljudi koji nas obtružuju, koliko se hvale, šta je radio sinoć, šta će danas uraditi, šta ću uraditi u ove sedmice, šta ću uraditi u godišnjima, godišnji odmora. Znači sve on sebi isplaniruo, a kad vidiš u očinih slučaja, sve ono što govori i kazuje su vrste nekih grija koje Alate Mare koje je tada zabrani. Alate što on takve znači, ne voli, niti takvima želi da oprosti koji idu i kazuju ono što su, što su činili od pokvarenih i loših stvari. Zatim, posljednja stvar to je da je, s druge strane, kako ti je obaveza da iskažeš i ukažeš da se počinio greh, Allahu debaraka te tera u trenutima teube, s druge strane da prikriješ taj greh od grudi i stvorenja, treća stvar jeste da se od tebe traži da prikriješ greh svoje braće, svoje braće, ako znaš da je učinio greh, da šutiš, da ne širiš to. Znači, čemu da budeš od koji sobrodi da je brat učilio to i to pa kada se takvi da to, to, to. To ti je zabranito. Poslanih sallahu sa aljihvi sallamu hadisu debuhu rire kaže Ko prikrije sramotu mahanu svoga brata muslimana Allah subhanahu wa ta'ala će prikriti njegovu sramotu i na dunjaku i na ahiretu. Ako želi, znači, da ti Allah Želašanu prikrije a u drugom rivađe tko otkrije i Allah će razotkriti njegov, Znači, šuti Ne kasuj, ali savjetuj brata ako znaš da je uradio na siguran si u to, idi na najljepši način, nađi neku uh, opciju kako ćeš uopće, kako ćeš pokazati kako da se vrati Allahu subhanahu wa taala. Allahu dželle şunu kaže vel ja afu vel doni koji opraštaju i koji prelaze preko preko onoga što im je učinila. To traže od nas, Allah Jelšanu. Zatim kaže Zar vi ne želite da ona oprosti vako? To naj rezultat prikrivanja i zakrivanja grijeha ili opraštanje kada ti neko učini nešto od loših postupaka. Da budeš od koji opraštaju drugim. I zaista Allah koji mnogo oprašta i neizmjerno milosti. Znači, Allah Jelšanu ti ukazuje i traži od tebe da budeš od onih koji će oprostiti, koji će zaboraviti i koji će prijeći preko toga. Za znači da ne onako kako ti bratu oprostiš to što ti učinio, zaneželiš da ne želiš šano tebe oprosti. A mi svi želimo i čekujemo a čekujemo Allah'u o milosti i rahmetu. Znači nema stvorena, kaže ja, men to ne treba. Svima nam je potrebno. Onda se odgaja da budeš ti od onih koji će oprostiti, a pa bar od onih mali stvari krije, znači, od malih stvari krije, ako nema što ne velike. Zna Tako se izgrađuješ, tako se podučavaš, ističeš tu mogućnost da možeš i ti oprostiti ako oboda i one velike, krupne stvari, toliko čovjek biti nagrađen omjer onoga što je oprostio i što je prešao preko stvari koje je bio povrijeđen i uvrijeđen. Poslanik sallahu valjih v.s. okazuje na vrijednost istikvara, sad ćemo završiti, gdje kaže me lezime ko bude mnogo učio istikvar. Bude, znači mnogo učio, čijest učio, Allah Đerajšanu, će mu dati izlaz iz svake situacije. Ovo je rezultat, Da će izlazi iz svake situacije, tu očekuj karamet, I nemoj očekivati karamet, nemate na mapi, ni u sljeđenju Allahove vjere, ni poslanika saloselem, čekuješ neki karamet, padne. Ovdje očekuj karamet u ovakvim stvarima, gdje kaže poslanik saloselem, ko bude mnogo činio iz tih far, Allah će mu dati izlazi iz svake situacije, omen kula hemi faraja svaka preokupacija svaki hem koji ga savlada koji ga pritisne Allah će mu dati izlaz iz toga zatimat neka misi potištenost i to će znači nalažešanu potkolje te brige ne daće problemi sve što te znači zadesi ako budeš od onih koji mnogo čini istigfar Allah Želšanu će da ti izlaz berzaquhu min haysul la yahtasib i obskrmit će godak da se nenad Ovaj hadis Šehe uh, Albani je ocijenio daifom. To je njegove bilo viđenje, njegove ocjene hadisa. Međutim Šehe Ahmed Šakir svima poznat je ocijenio hadis vjerodostojnim. Vjerodostojnim zato što Ravija koja je, koji se spominje kao da je slab prenoslac, Imam Buhari je spomenuo njegovu biografiju i nije ukazao njegovu slabost. I znači šta? da je bilo slabo stojbu kazu tako da je prihvatilo mišljenje mama Buharije i odsine Ahmeda Šakira a nama to odgovara o, o, o, da bude vjerodostaj hadis da se može raditi po njemu da se može očekivati ako bo dao velika, velika nagrada koja je obećana u hadisu poslanika sallahu alihi vseleme zato što postoji potpora u kuranskom ajetu Allah je našano kaže va nistagfiru rabbekom summa tubu ilaihi umati'ukum hasana ila ajrin musanna ako budete činili istikvare lahdal znači, se, kajavisa allahal shan vam podarite znači sumbetubu ili zato što pokajete istikvačite pokajete se allahal shan podarite da živite lijepim ugodnim životom znači punim sreće i zadovoljstva lepote takav život obećavamo onima koji bude mnogo činio istikvar i kajavsalahu te bareke te bareke vetala vojti gove zgifat mu da ita će svakom onama me koji čini dobro da će mala smana talano ograničeno neograničeno dobro wa in tawallu fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabeer ako vi ofrinite glave od ovog pravog puta zaista se ja bojim za vas postanim sam srne načel odaću se ne boje zaista se ja bojim za vas i stragujem onog velikog dana da vas ne slađe velika, velika kazna od Allah Subhanahu što znači da je prijetin svakog unve koji izbjegne i stikla, ali te ubollahu te bareke, te bareke Vatala, da se za tako obojate. Molim Allah Subhanahu da oprosti nama našim roditeljima. Da nas pomogne na ovim našim prostorima u Bosni i Hercegovini, da ujedini naše safove, da zbliži naša srca, da nam usadi ljubav ono braskvu, kakva je bila prisutna u vremenu poslanika sallahu alijekove seleme među osadima. Prvenstveno znači među muhađirima zatim između muhađira i ensarija. Volim da nas učini od onih koji će raditi za ovaj din rade na onom i po onome sa čim je on subhanahu ta'ala zadovoljan da ne budu od onih koji će svojim jezicima, svojim postupcima biti od onih koji će usadživati fitnu među redove muslimana da nas učiniti od, borc, od koji će ujediniti sa pojem muslima. Uh -huh. Da nam podari i nadahne metodama koji će rezultirati takim lijepim ukončanjem. Subhanak Allah, malhamdik, ašradan, ilahi, ilah, ilah, lantastak, katubu, ljek. Da se ola nagradi, svaljim smo završili. Ono što smo misli kazati po pitanju veliki, Allahu i tabarek, je imena, el-gafir, el-gafur, el-gafar. El Rezak,